I københavns klub er vi inde i det, man vel godt kan kalde en kronjus, kronjusk stime. Først havde vi den tidligere Randers direktør Jakob Nielsen i studiet, ugen efter klubbens tidligere sportschef Peter Christiansen, og i den her uge er det så The Real Deal. Søren Pedersen er vores gæst, og vi glæder os til at snakke med ham. Velkommen til dig, Søren. Og hvis vi nu lige ser bort fra weekendens nederlag, som selvfølgelig er det friskeste i Rindring øh, og de fire mål mod, mod FC Går det så ikke ganske godt i øh, Randers for tiden? det gør det. Jeg synes, vi har udviklet os rigtig meget. Vi spiller en god gang fodbold og øh, kom heldigvis med i top 6 og er stadigvæk med i pokalen og øh, forhåbentlig kan komme i på på torsdag, så vi er vi er godt tilfredse i Randers. Ja, der har været smil for hele vejen heroppe. på er måske lige det fra, fra nederlaget i går. Jeg var op til jeres kamp, da I slog FC København og sikrer jer pladsen i mesterskabsspillet. Vi to mødte også hinanden lige inde på banen lige efter slutfløjtet. Og de, den glæde, du havde i dine øjne, jeg var faktisk i tvivl om, var det lettelse, eller var, det, var du lidt berørt af situationen også? Eller hvad var du udtryk for? Nej, jeg tror ikke, jeg var berørt af det på den måde. Altså, det, var, det var glæde. Det, var, det er jo lang tid, vi har gået og, og håbet på, at vi, vi kommer i top 6, og øh, at det så sker på den måde, at vi både slår København, men at vi også kvalificerer os. Det, øh, det var fedt, og vi havde øh, efterfølgende en god tid i jordensrummet, og vi havde en god, øh, god aften også, og så det var helt, som det skulle være. Det var perfekt at have pause bagefter, ja. Christian. Det er jo øh, værd at og lidt på hatten for Randers for tiden. Helt bestemt. Det har været en sjov sæson, synes jeg. Altså Uh, grundspillet sådan lidt, uh, først vidste man ikke rigtig, hvor vej det skulle gå, og så kom I ind i en stime, hvor I virkelig tog fat i det, og I var jo helt fremme, og så uh, gik dampen måske lidt, lidt af, og så får I den sejr, eller rettere sagt, I 6 point mod FC København, og altid dejligt et dejligt grundspil jo. Uh, så jeg synes, det er flot, og jeg synes, det er fortjent uh, placering af Randers, fordi uh, jeg er enig med Søren, at uh, holdet har vist sig at være... Uh, Både solidt. Randers har altid været kendt for solidt håndværk, og det skal man ikke gemme sig af. Men jeg synes også, at øh, der er kommet nogle øh, baller på soppen forstået på den måde, at man har, har fået nogle spillere ind i truppen, som er både så værdige og som kan være kampeafgørende. Øh, så det er helt fortjent, ja. det, Jeg synes også, det er flot, at man nu har lidt en øh, matchbold øh, i pokalen. Øh, det er spændende, ikke? jeg har valgt at kalde det ene ben i pokalfinalen. Det ved jeg ikke, om du køber ind på, men piker Randers FC lige nu minus weekendens resultatsfølge. Ja, hvis vi kvalificerer os på torsdag, så gør vi i hvert fald. Der synes jeg, at det, er, det vil være et flot aftryk på, på sæsonen, at vi kan komme ind i pokalfinalen og forhåbentlig også gå hele vejen der. Så, så vi, er, vi er glade til tilfredse med... Med det her i hvert fald. Det forstår man godt. Og jeg tænker, at udviklingen i spillet og så videre. Det kommer vi ind på det lover, vi kommer tilbage til. Men lad os starte et andet sted, Søren, Fordi i mine optik og erindring så er du stadig lidt ny i det her game. Det kan jeg godt se. Der er du måske faktisk ikke, når vi ser til sommer så er det tre år, du har været i sportsdire i Randers FC. Men da du træder ind tilbage i 2018, er det jo via en sådan lidt anderledes rute, fordi du egentlig har været lidt ude af gamet og så kommer man tilbage. Hvordan, hvad kan du fortælle om, hvordan du ender i jobbet? Ja, det kan jeg godt. Altså det, man kan sige, jeg har jo været i Randers i mange år som spiller. Øh, mener, Det er jo 7,5 år, jeg har spillet der, og stoppet i, i sommeren 12, hvor at, øh, jeg startede egen virksomhed op, og havde ligesom et behov for også at vise, at jeg kunne andet end at spille fodbold. Øh, og blev så ringet op i 16, mener jeg, det var, af jeg den daværende bestyrelsesformand, Svend Lønge Jørgensen, som, som spurgte, om jeg havde lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet også, og vi havde en god snak omkring, jamen, hvad han gerne ville have mig til øh, i bestyrelsen, og, øh, og det synes jeg lød spændende, og, og takkede ja til det, og på det tidspunkt var jeg egentlig klar til at komme ind i sporten igen, altså alt det, som jeg trængte til at komme væk fra, men det savnede jeg helt vildt og, og ville gerne tilbage til det. Så, øh, så på den måde var det fedt at blive spurgt om det, og jeg synes også, det var nogle, nogle gode år, jeg havde i, i bestyrelsen, på trods af, at, at der var mange ting, i hvert fald sportslige, som ikke gik som, som vi gerne ville, så, øh, så var det lærerigt, øh, og der må jeg så åbenbart have vist mig frem på en måde, som, som de så synes efterfølgende, at det ville de gerne... Øh, gør til en permanent stilling også. Hvad var det egentlig, du savnede? Fordi nu, nu, nu minder det mig om, da Daniel Akker forleden dag kommer tilbage øh, og tager cheftrænerjob og siger, at det var også det, han ville væk fra, og så kunne han bare mærke, det hiver ham tilbage. Hvad var det, du mærkede, øh, som, øh, som du manglede? Jamen, det er jo en helt speciel verden. Altså, det der med, altså, det, det den energiladning der er, når du vinder en kamp, og du, du lader op til noget, og så lykkedes det, og, jamen, selve stemningen i en fodboldklub, den får du ikke på andre arbejdspladser. Altså, så der er et helt specielt sammenhold, og ja, men, men det, det er noget specielt, altså, ja. den der, altså den fodboldverden er noget specielt, og det kunne jeg godt mærke, det igen på et tidspunkt. Kan du huske, altså har du også haft den følelse undervejs fra den gang du selv er aktiv, og til du ligesom kommer tilbage, selvom du var inde i idrættens liv? Øh, ja, nu vil jeg sige, nu har jeg altid været så begejstret for sport og idræt i alle almindeligheder og fodbold, i særdeleshed og jeg har aldrig helt at det, mm. øh, bortset fra de senere år her. Um, men jeg havde der en periode, øh, hvor jeg var meget glad for øh, at, at arbejde med Team Danmark, øh, bredere idrætslig sammenhæng og komme lidt væk fra fodbolden, fordi man kan også godt sige, øh, den daglige trum og rum i, i, i fodboldens verden er jo meget, øh, er jo meget hvad skal man sige, et, et, et værksted for sig selv ikke? Og en gang imellem mangler der lidt udsyn her og der, som man måske godt kan savne. Og, øh, nogle gange kan man også sige, at det er måske ikke altid de intellektuelle udfordringer allerstørst. Øh, og uden at det skal være for højdragende, så vil jeg sige, at det er jo ikke, det er jo ikke kunst og litteratur, bøger og andre ting og sager, man diskuterer i et omklædningsrum som regel. <laughs> øh, så det er, Nå, nok... det er lidt overraskende <laughs> Så det er jo nok meget, det er sådan set meget godt at komme lidt væk fra det. Men det har altså den fascinationskrafter det har også det der som Søren er inde på vi alle sammen føler at øh, man har noget i maven og man har øh, et hjerte der banker og øh, det gør der altså specielt når man har en klub som man øh, lever og under med så jeg kan godt forstå at det tiltrækker men det er også en svær branche og det er derfor det er godt at have nogen der også har været ude i noget andet Fordi det tror jeg er vigtigt og jeg synes at din baggrund som spiller og som træner og øh, som bestyrelsesmedlem, gør jo, at øh, du formentlig også har øh, fået den vinkel på, på mange ting, der gør, at øh, når, når følelserne øh, øh, banker ind under øh, jakkesættet, så er man også i stand til at holde øh, hovedet en gang imellem, hvilket er nødvendigt i den her branche. Ikke? Mm, bestemt. Jo, og, det, og, og du kan jo sige det der med, at, at som du selv siger, så har jeg også taget en træneuddannelse. Så jeg synes jo et eller andet sted, at jeg har mange vinkler på det, og synes, at det er spændende i forskellige elementer af det hele, også både man kan sige, det, det taktiske del, også, hvor der er noget sparing, men den forretningsmæssige ja. del, som man så også har fået udefra fra en anden verden, også et andet perspektiv. Øh, der er jo, altså, sponsordelen er jo en vigtig del af en fodboldklub, også de indtægter, der kommer derfra, den sparing, der er derfra. Så der er jo mange ting, som, som, hvor jeg i hvert fald har følt, at det har været det gavnede mig, at jeg har prøvet et andet end at bare spille fodbold. Og så hedder din stilling jo, øh, den hedder sportslig direktør, eller sportslig og kommersiel direktør, som tror jeg det, ja. det skrives her inde på jeres hjemmeside. Øh, but, altså, det kan jeg... Det hænger jo slet ikke sammen, naturligt i hvert fald for mig. Hvordan, hvordan fungerer det i det daglige i praksis, at du, at du har begge kasketter på? Jamen så jeg er heldigvis rigtig, rigtig godt hjulpet, at vi har rigtig mange dygtige medarbejdere i, i Randers FC på tværs af administrationen over det hele. Og det er ingen tvivl om, at jeg bruger langt største del af min tid på det sportslige område, fordi det er mere end et fuldtidsjob. Ja, jeg sige, for det har jeg hørt, er lidt mere end et ja. fuldtidsjob herfra. Og heldigvis kan man sige, at jeg er, at jeg er godt gift, og, og hun ved godt, at, at det kræver lidt mere end 37 timer, og bestride det her job, og, og er heldigvis også selv interesseret i fodbold. Så, det er en så på den måde er jeg godt hjulpet det her. Men der er ingen tvivl om, at, at den kommersielle, kommersielle del af det, jamen der har du behov for at have nogen, som, som er selvkørende, og som også kan, kan lede det i det daglige. Så, øh, så, så den primære tid bliver brugt på det sportslige. Dengang du siger ja til jobbet, det er i foråret 18, der starter du med at sætte dig på bænken som assistenttræner for en vikarierende cheftræner, du så efterfølgende selvfølgelig skal være chef for. Hvordan var den konstellation? For jeg kan egentlig godt huske situationen, når vi dækkede den, at det var sådan lidt specielt, at du i princippet var kommende chef for ham, der var chef for dig der. Jeg vil lige sige, at det ikke var mig, der satte mig ned som assistenttræner. Men du blev sat der. Jeg blev sat derned. Nej, jeg, jeg, jeg siger ja til jobbet, og... Øh, har egentlig en virksomhed, hvor til sådan en franchise-afdeling af B8 kontormøbler var solgt, som jeg skulle have, have solgt tilbage til, til B8. Så, så det havde jeg en periode, hvor jeg skulle have gjort det, og øh, skulle så starte op fra, fra sommeren af. Og så vores bestyrelsesmand phs kalder mig så ind til et møde, hvor at vi finder ud af, at, øh, at, selvfølgelig, at, at Rasmus Pärløs skal køre det, køre det færdigt ind til sommer og sikre, at vi overlever øh, Superligaen. Men så siger han, han kunne godt tænke sig, at jeg med min baggrund satte mig ned som assistenttræner og hjalp ham med det, og det sagde jeg faktisk i første omgang nej til. Hvorfor? Jamen, fordi jeg synes, at det er ikke den rigtige måde at gøre det på, og man kan sige, at man sætter også sin egen røv lidt i klaskehøjde. Hvis nu det, det var mislykket, så vi røg ind i første division, jamen, så er jeg egentlig startet med at, og ja, i hvert fald start fra minus. af. Ja. men der så. Rasmus på daværende tidspunkt øh, mente, at det var det, der skulle til, for at vi kunne, kunne overleve, så, øh, så kunne jeg ikke sige nej til det, og så, så tog jeg chancen. Det er en speciel konstruktion, Niels ja, det jo, fordi som, som cheftræner sidder du også, tænker jeg, at jeg har fornemmelsen ham der, han skal afgøre min fremtid. Nej, men jeg synes jo, konstruktionen er jo logisk nok, fordi man ved, hvad det er, det handler om, og det er jo, når, når, når krisen kræsser en klub, så den eneste måde at komme ud af krisen, det er jo, alle arbejdshandskerne på, og alle arbejder hen mod, øh, mod samme mål, og så er det jo ikke så vigtigt, hvem der, hvem der sidder hvor, øh, bare man afklarer med det, så det, det synes jeg... Egentlig meget logisk, og det var jo også ovenpå en periode, sådan som nogle af os rent der nu og nu har, har jeg jo kun set det i fjernsynet. Øhm, men lidt turbulent omkring uh, træner og, og direktør og hele, var, hele perioden med, med, et med Kravgaard er, og Muniz og, og alt det der. Altså, øhm, jeg, jeg ville måske nok, hvis jeg havde været kommunikationsrådgiver i Randers, vil jeg nok have farrådet det projekt der øh, som udgangspunkt, fordi det var jo ligesom dømt til at sig, men det var garanteret godt tv. Jeg skal da lige minde om, inden på Discovery Plus kan jeg altså se Randers backstage sige, at det fik priser efterfølgende, og det var i hvert fald et interessant, spændende indblik i en fodboldklub. Men vi ser jo vi ser jo også sportsdirektører i dag, senest i OB. Vi har også set det tidligere i fck sammenhæng, hvor sportsdirektøren sætter sig, eller sportschefen sætter sig på bænken i en periode. Efter at du Oplevet og sidde der som, som assistent, før du tiltrådte. Hvad tænker du så om, når man gør det? Altså, kunne du selv finde på det? Jeg vil helst undgå det i hvert fald, og jeg håber ikke, jeg kommer til at skal, skal gøre det. Ikke i øh, hvert fald. Nej. Altså, <laughs> så, man, men jeg vil sige, det giver også et indblik i, hvad der fungerer, og, hvad der måske skal laves om på, og, og hvad du kan gøre endnu bedre. Så, så det gav mig også et indblik i, at det transfervindud, at jeg skal i gang med mm. i, i, i sommeren, og ligesom den genetablering af klubben, øh, som, vi, som vi også går i gang med. Så på den måde havde, fik jeg jo en, en, en viden helt nede fra maskinrummet i dag. Øh, så, så jeg tror også, det har hjulpet mig, men det har måske så også været lidt heldigt, at, at tingene lykkedes på, på den måde, som det gjorde. Ja, det ved man jo aldrig om det er held, men kan du ikke øh, tage os med ind i det her med så at gå ind i sportsdirektørjobbet, øhm, fordi det er jo, øh, jeg, jeg tænker i hvert fald udefra, er det sådan lidt et øh, overvældende job måske, øh, hvordan er det man starter, øh, og du starter jo stort set med et transforvindue. Så, så hvordan var det at gå ind i det der job og, og ind i dit første transfervindue? Jamen for det første var det jo spændende, øh, og som Niels Christian også var inde på, jamen så er det jo en, for mig en hjerteklub, så, så, så, så der var mange ting, hvor man, man havde følelserne med også. Øh, men jeg var ikke så meget i tvivl om, at den opgave, jeg, jeg skulle ind til, vi havde et fodboldhold, som, øh, som ikke fungerede. Øh, vi havde en strukturbehold, som ikke fungerede, øh, og der var jeg meget bevidst om, at vi skulle have bygget en grundstamme op, som fungerede, og så skulle vi have nogle spillere rundt omkring den, som så kunne... Man kan sige, at have lidt x-faktor, eller gøre det, det uventede. Men vi var nødt til at have en base af spillere, som vi kunne stole på. Så, så det var egentlig meget opmærksom på i det, i det første vindue. Og jeg var også meget opmærksom på, hvilke af de spillere, som var i den nuværende trup dengang, eller der var en trup, mm. øh, at vi skulle forsøge at forlænge med og bygge det her op omkring. Og hvem var det for eksempel? Jamen, der var en Erik Marksen, som, som, som ville have forlænget, som, stadig, som stadigvæk er, kulturbærer i er en, en kulturbærer omkring det. Vi havde en Frederik Lauenborg, som, som stadigvæk er her og også, som som vi lavede en forlængelse med i det, i det vindue der også. Jonas Bager forsøgte jeg at lave en forlængelse med, end jeg med at sælge ham til, til Belgien senere. Nikolaj Poulsen, som er i AGF nu vil jeg gerne have lavet en forlængelse med på derhverden tidspunkt. Også ligesom den der ryggrad op igennem banen, øh, vil jeg gerne have haft styr på, mm. eller fik sig også heldigvis styr på det. Øh, og så skulle vi selvfølgelig have nogen, som kunne afgøre vores kampe, så det er jo også et vindue, hvor vi henter, henter Ego, og vi henter Emil Ries hjem. Mm som nogle af dem, som skulle hjælpe os i, i den anden ende, vi hænder Prætikkeraldgren hjem, som en, en dygtig sidste skændelse, som også stadigvæk er her, som jeg forlænget med også, og har været, været glad for det samarbejde også. Og, så jeg synes egentlig, at jamen, om det er held eller om, øh, hvad det har været, så er det i hvert fald et, et godt første vindue, som har været med til at give os en god base til at, at komme, komme videre. Hvordan husker du dit første transforvento? Kan du overhovedet huske den, Christian? Æh, nogle gange klipper det med hukommelsen, <laughs> men det, det kan jeg faktisk godt, og jeg vil sige, jeg er meget imponeret over øh, den sig, gennemgang, som, som Søren lige har, fordi det magtede jeg i hvert fald ikke. var altså, du ikke magtede? Øh, på det tidspunkt, jeg tror, til, var FC København jo ikke i en særlig god forfatning, kan man sige. Og, øh, der var mange ting, der haltede øh, ikke mindst på holdet. Og, og som Søren siger, der var ikke nogen backbone på det hold overhovedet. Øh, men jeg havde lidt den tilgang til det, at nu havde jeg gået og brokket mig over, hvor elendigt det hele var, og, og hverken Poul Erik Petersen eller Flemming Østergaard kunne finde ud af noget som helst. Og lige, når, så, når, når så bestyrelsen sagde, så må du gå ind og gøre det i stedet for, øh, så bliver man alligevel lidt... En lille smule ydmyg over for opgaven, og jeg, jeg kan egentlig godt lide, hvis man kommer et sted hen, at man lige stikker fingeren lidt i jorden, og lige prøver at orientere sig. Kom lidt tættere på, og lige få en forståelse af det, man har set oppe fra 30. række på tribunen, og det, man ser på træningsbanen, det, man ser tæt på, og staben. Så jeg startede faktisk med at rydde lidt ud i staben, og så blev det endnu mere udrydning. Men min første transfer var en damerseriespiller fra Tornbø, Thomas Lauritsen. Så det var meget ambitiøst. Vi havde heller ikke flere penge end Randers havde på det tidspunkt. Og han var jo faktisk en, det var en spiller, som jeg havde meget fidus til. Men der sker jo tit det desværre med seriespillere, som har talent. Når først de kommer i professionel træning, så er der nogle af dem, som ikke rigtig magter det at træne hver dag og spille mange kampe. Fysikken fulgte ikke helt med. Men han havde en særlig egenskab, det vil jeg godt her på tv kreditere Thomas for. Han havde tilnågen ude i Tornbæ, der havde fløde. Og det var fordi, hvis han blev spillet fri med en friløber, så stod tilskueren ude på turbyen og sagde, så er der fløde. Og så vidste jeg bare, så blev den lagt ind i kassen. Og det gjorde han. Det kunne han. Desværre... Det han ikke så mange kampe, at var, der, var, der, var der var mere lidt mælk end fløde. En fløde det, det. Sådan er en engang imellem. Men ja, ja, den der famlende, tror jeg også, Søren kan genkende, at man har, og oh, nu skal man gøre, og så håber man selvfølgelig, at de tiltag, man laver, at de, at de lidt efter lidt flytter nogle ting. Ellers kan det jo være lige meget. Jo. Men Søren, hvad, hvordan øh, var det at begynde at foretage handler og, og øh, altså det her transfervindue? Var det, som du havde forventet, eller var der også nogle ting, der kom bag på dig, og, eller, som du lærte undervejs? Ja, det var der bestemt. Nu skal jeg lige starte med at tilføje, at vi hentede Thomasberg i det første transfervindue, som rigtigt. jo både dengang, men også nu har, har kæmpe betydning for, for udviklingen og for klubben. Så, øh, så det var også en, en vellykket transfer mm. i, i den her scene også. Jo. Men, men der var mange ting, som som var anderledes end at, at sælge kontormøbler, som jo var noget andet. lige så skal du handle med, med spillere og det ene og det andet. Men det som egentlig øh, nok, jeg synes, der var yes, det, det sværeste, det var, det var agenterne. Jeg, jeg synes, det var, det var en mærkelig verden i starten. Øh, i, øh, er der en, der kan genkende. Ja, men, men det der med, at den der griskhed og måske den der, hvor man nogle gange havde på fornemmelsen, hvem er det en, du arbejder for? Øh, og hvorfor sidder du og, og gør, som du gør, og hvorfor skal det koste så mange penge, som det skal koste. Det havde jeg virkelig svært ved i starten. Det har jeg sådan lidt lært at øh, ja, agere i, og jeg synes, at jeg har et rigtig godt samarbejde med, med mange agenter. Der er nogen, hvor jeg siger, at det, det kan jeg ikke, eller det vælger jeg ikke. Men jeg synes, vi har været gode til at, nu vil ikke kalde dem klubagenter, for det er det ikke, men der er nogen, som jeg arbejder bedre sammen med end andre, som har været med til også at bygge det hold op, som vi har nu, som har en forståelse for, hvad vi gerne vil som klub, og hvad det for nogle spillere, vi gerne vil have tilbudt, når du, når du kontakter mm -hmm. os. Men, men der havde jeg virkelig svært ved i starten, at øh, den der griskhed og, øh, og den økonomi, der var, der var i agentverdenen. Har du selv agent, da du var spiller? Nej, det jeg ikke. Det kan man måske i virkeligheden også... Øh, ja, altså så har du ikke haft det inde på livet tidligere, end, øh, nej, end da du ja, trådte ind i den nej. der øh, branche. Det kan du øh, sikkert godt ikke genkende. Nu ved jeg jo lidt, fordi jeg var også lidt op på læktien. Jeg ved jo, at det var John Stampe, der hentede Søren op til AGF, og så var det Lars Olsen, der hentede ham tilbage. Så man kan sige, at dengang var trænerne jo, øhm, man taler så meget om det der med manager, men der er jo mange trænere, både på øh, ikke så meget Superligaen i dag, fordi der er strukturen anderledes, men på andre niveauer er, jo, er trænerne jo også meget aktive i forhold til at rekruttere spillere, som man, som man ligesom kan få med, på ja, ja. Anders Freier og... Anders F.C. og AGF, mm. som har en lang, gylden historie sammen. Ja. Det skal faktisk sige, at jeg havde min far med til min første kontraktforhandling med Jens Stampe i AGF. Ja. Og det var også sidste gang, han kom med. <laughs> Hvorfor? <laughs> ja, det, var, det var faktisk en lidt sjov historie, fordi de vidste godt, hvor jeg kom fra. De vidste godt, hvad jeg ville sige ja til, tror jeg. Så det første udspil, de kom med, der sagde min far, holdt det op. Og så var det sådan ligesom svært at få den, få den rykket ret meget op derfra, så, så da vi kørte hjem, der sagde, at det, det er sidste gang, du kommer med til, til kontraktsforhandlinger. Der spiller han ja. dig lidt til hjørnet. Ja, så ja. så dem, dem kørte jeg selv efter. Ej, det lyder som en meget klog i DR4-far der. Øhm, vi skal, nu har vi været omkring lidt af transfers i dit første vindue, så lad os tage det, som er vores faste format, som hedder Røverkøbet. røvekøbet for dig. Hvad er det, du definerer jo selv, hvad et røvekøb er? Men hvem øhm, skal være dit? Den synes jeg faktisk er rigtig svær, fordi at øh, nu er vi jo jøde. og gør, han, han laver kun røvekøb. Ja, <laughs> lige præcis. Gør en i at ja, lave røvekøb, jeg synes faktisk, vi har lavet rigtig mange køb, som efterfølgende har vist sig at være, være røvekøb. Jeg synes jo, rømme og græve i, i OB til, til billige penge har været øh, gode køb for os. Jeg synes, en, en tosind, øh, som vi havde mulighed for at få på prøve med en option, som jeg så fik forhandlet ned til en, til en billigere pris også. Så det er nok, nok tosind også øh, målet lidt på det perspektiv og de muligheder, der er rettet med ham, som jeg synes, er det, det, jeg vil kalde røverkøb. Jeg synes også en, en Vito i Hobro, som har været rigtig god for os og lavet mange mål og mange assist, som som vi også fik til, til gode penge. Så jeg synes, vi har lavet mange køb. Vi kan bedst lide at få den på fri transfer, men der er selvfølgelig nogle af dem, vi skal betale penge for. Så, så hvis man skal tage det som et køb, så vil jeg tage to sinke som som det bedste røvkøb. Og øh, hvad er historien bag, bag det køb? Øh, hvordan øh, er det, du får fingrene i ham? Jamen, det er egentlig, har, øh, jeg har mødet med ja, faktisk to agenter, øh, hvor at, øh, Tosin har jo fået sin fodboldopdragelse i United, øh, og kommer til Portugal og, og spiller ikke. Og han fortæller mig om det her store talent, der, der kommer fra United, der ikke spiller. Og, og hvis det er, så kan vi betale en transfer og få ham, at, sige, at vi har ikke penge til at betale ham. Og det ender så ud i, at vi kan få lov til at lege ham, hvor at agenten faktisk kommer med et bidrag, og at klubben kommer med et bidrag, og vi så skal betale det sidste. Og har ham så et år og altså får en købsoption i den aftale. Mm. Og kan jo mærke med det samme, han kommer, at der er et kæmpe potentiale. Øh, vanvittigt dygtig spiller. jeg sætter mig faktisk forholdsvis hurtigt ned og finder ud af, jamen, hvordan... Hvornår skal jeg sige, at vi gerne vil indløse <laughs> den der? Fordi at, at det er rigtigt rigtig tidspunkt. Ja. Ja. Og der bliver jeg så, så fornært, så jeg starter med at, at sige, at vi kan ikke betale den købsoption, der er, og får så forhandle en, en god pris ud fra det, og øh, den er vi rigtig glad for i dag. Det er meget smart, altså. Ja, men det er. Og men, lidt man, jysk, eller hvad? Man kan lære meget af de jyder, det kan man. Øhm, jeg har et spørgsmål fra en sejr. Kim Christiansen, han havde faktisk mange spørgsmål ham her Kim, men nu har jeg taget et af dem ud. Han skrev, at du er forholdsvis ny i din stilling og har ikke haft en tilsvarende tidligere. Du har jo spillet mange kampe i Superligaen, men hvordan opbygger du et netværk i forhold til scouting osv.? Jamen, det er jo det, jeg har brugt agenterne rigtig meget i starten til ligesom at sige, jamen, hvad er det, vi gerne vil, og hvad er det, I kan tilbyde. Og man kan sige, der er jo rigtig mange agenter, som henvender sig helt af sig selv. Også flere end behovet er. Så, så det, der er det jo noget med at, og ligesom at finde ud af, hvem kan man kan samarbejde med, og hvem har måske lidt samme ja, syn på fodbold, og, mm. og hvordan vil man gerne gøre tingene. Så der, der tror jeg, det, det er med at få et godt samarbejde med nogle, med nogle gode agenter. Og så er det klart, at der, der er også kommet meget mere op med det her med data på spillere, og det er også nogle af de ting, som vi begynder at arbejde rigtig meget med, øh, så man selv kan kan finde spillerne og finde ud af, hvad er det, vi ønsker på den enkelte position, og hvem kan det? Og kan man så være heldig at finde nogen, som endnu ikke er slået igennem og som man så kan få til billige penge og så gøre bedre og forhåbentlig tjene penge på dem også? Men det er, det er godt samarbejde med agenterne, og så kan man sige, skal man investere i data eller en scouting-afdeling, det skal man nok på sigt, men jeg tror, mange af tingene kan du også... Tilkøb dig på konsulentbasis, så du får op til vinduerne en, en, en liste af spillere, som, som, du, som du så kan arbejde ud fra. Eller ligesom sige, hvad passer så til, til vores trup eller du kan også selv gå ind og, og aktivt lægge nogle parametre ind, og så få nogle spillere ud den vej rundt. Nu siger du det her med transferfrie spillere, som I er glade for hos jer, det er der jo mange der er. Øhm er det nemmere eller sværere at være i din position i det her år, hvor måske især her i coronapandemien, at det er som om, der har været rigtig meget mange, der, løber, der har udløbet af deres kontrakter? Sådan, altså, der, det virker som om, der er et noget større marked af transferfrie spillere end tidligere? Det, det er der også. Der er ingen tvivl om, at fra jeg startede i sommeren 18 og til nu, jamen, der er udvalget af spillere, som gerne vil til en, en, en klub, som Randers, den er noget større, end den var på, på det tidspunkt. Så, øh... Og det betyder også, at vi kan få dygtige spillere ind, så skal vi bare være dygtige til at vælge de rigtige, som, som passer til, til det, vi gerne vil også. Og, men der er ingen tvivl om, at det, der, der er et godt udvalg af, af spillere, som, som passer til vores niveau også på økonomien. Men så skal man også være god til at selektere, ikke? Altså tænker jeg, når det er pludselig Lå, er altså, ja, lige... Man kan sige, at tiden er jo, som vi har talt om nogle gange i det her program, uh, tiden er blevet en anden, fordi det er rigtigt, at agenterne spiller en, en, en, en betydelig rolle. Uh, jeg kan huske, da jeg startede, var, var agentarbejdet, i hvert fald i Danmark, ikke, ikke så udbredt. Jeg havde så den fordel, at jeg ja, jeg havde været med i mange år, også på bestyrelsesniveau havde, og, og spiller, havde et, øh, et stort netværk i Danmark øh, i klubberne. Altså, vi kender jo alle sammen hinanden. Nogle gange er vi jo som hund og kat, når vi mødes på, på, på kampbanerne. Men, men udenfor er der jo generelt et godt samarbejdsklima, og man kan, kan handle med hinanden. Og derfor var det meget mere almindeligt, at man... Øh, kunne snakke med, med, med sportschefer og sportsdirektører i andre klubber. Også i de nordiske lande og i andre lande, hvor, hvor man havde et netværk. Øh, problemet i dag er, at øh, hvis man skal bruge sin tid på at øh, sortere i alle de henvendelser, man får, kan jeg forestille mig, så er der altså meget, øh, meget crap imellem. Ikke? Og det lærer man jo ja. så med tiden at, at sortere. Det er også det, jeg har hørt sige. Der er ligesom nogen, man kan arbejde sammen med, og man har en, en track record med, og så er der andre, som man der er lidt mere, lidt mere nølende, for at sige det pænt. Ikke? Ja. Æ, noget, der jo også kunne have været røverkøbet, øh, tænkte jeg, kunne være Thomas Thomasberg, som du selv er inde på. som du jo øh, ja Det er vel faktisk den allerførste signing, du laver, fordi at han bliver lavet ind i en transfervindue, som sådan åbner i 18 øh, hvad, hvad, hvad har han betydet, øh, og hvad betyder han øh, for den udvikling, som Randers er i gang med? For man fornemmer i hvert fald udefra, at der er en eller anden udvikling i gang. i Randers ligner ikke sig selv, øh, som de så ud, da du tiltrådte for eksempel. Nej, og der har han haft kæmpe betydning. Altså, Thomas er jo for det første en, en fantastisk person, en, en god personlighed og øh, en dygtig håndværker. Uh, han ved, hvad han vil, og han formår at udføre det. Uh, han er en behagelig person. Uh, han, er, han er god i omklædningsrummet. Han er, han er god på banen. Han, uh, han passer rigtig godt ind til, til den kultur, som vi har i, i Randers, og den måde, vi gerne vil gøre tingene på. Jeg uh, synes også, han er dygtig til, at, altså, når vi, vi har jo et, et sportsligt udvalg, uh, hvor vi sidder og diskuterer spillere, og hvad er det, vi gerne vil. Og, og der, der synes jeg, at han er rimelig klar i, hvad, hvad det er, han gerne vil, og hvor vi gerne vil udvikle os hen. Og det er også noget af den udvikling, vi har taget fra, at vi det fundament, vi havde, hvor vi måske også blev kaldt de grå mus, men som måske var nødvendigt for, at man kan sige, at vi skulle få bygget noget op, som fungerede. Jamen, der har vi udviklet os rigtig meget til, at jamen, positionen på banen skal måske kunne noget andet og kunne noget mere. Man kan sige, at, at vi havde en Saba Lubonica på et tidspunkt på, på kanten, som, hvor vi spillede meget på omstillinger, og... Resten skulle sådan set forsvare, og så skulle vi skabe vores chancer den vej rundt. Der har vi jo nu, hvis du ser midtbanen over, rigtig dygtige fodboldspillere på, på alle positionerne, som, som kombinerer rigtig meget. Og det er jo der, hvor man siger, der synes jeg, vi har udviklet os ekstremt meget som hold, uden måske at få den kredit for det, som, som vi måske burde. Fordi vi ikke, spiller ikke kedeligt fodbold mere. Mm. Øh, vi har dygtige for, øh, spillere nedefra, som kan, man kan sige, spille den op. Vi har dygtige spillere der kan holde på den længere fremme på banen, og vi har, vi har effektive angriber. Så jeg synes, at vi, vi har fået sammensat et hold, som både er seværdigt at se på, det, det kan skabe nogle resultater, og det, det viser sig så også, at, at man kan sige, når lokomne brænder, jamen, så kan de også arbejde for, for tingene. Så, så på den måde synes jeg, at vi har udviklet os rigtig meget, og det har Thomas selvfølgelig været en en stor del af. Er han undervurderet, Thomas Thomasberg som træner? Ja, det er det han. Hvorfor synes du det? Jamen det synes jeg fordi han har ikke øh, fået den øh, kredit for de ting han har lavet. Jeg synes han var, øh, han var dygtig da han var som assistent i Randers også øh, under Kolind Tott. Jeg synes han han gjorde det rigtig godt i Haubrug øh, og nu det samme i, i Randers igen hvor at han øh, han gør det rigtig godt. Øh, og så kan man sige, at han har fået lidt det der prædikat med, med Tudefjæs, men ja, det, det er den, måske en den der retfærdighedssands, han har, hvor at han øh, og mange af de ting, som han er blevet kaldt Tudefjæs for, jamen, dem kan han jo argumentere for, og har måske nok egentlig ret i, men det er måske måden, de er præsenteret på, som mm. har, har været forkert. Så altså, jeg synes, han er... Øh, Jamen han er bare en dygtig håndværker, altså han er en dygtig træner. Men det er sjovt, for han er jo, når der skal en ny træner ind et sted, for eksempel da A.B. kigger lidt efter træner tilbage øh, før jul, øh, så er det jo ikke Thomas Bærs navn, der står øverst på listerne, som, hvor, hvad kan man sige, som toppen af danske trænere. Hvordan ser du Thomas Thomas Bæ? Flyver han lidt under Det ja, er ikke rigtigt, hvad, hvad, hvad, hvad toppen af danske træner er. Thomas Berg har jo efterhånden en lang track record, hvor han har le leveret et solidt og, og, og godt stykke håndværk. Øh, som Søren siger, øh, jeg synes, det er et godt håndværk op i Hobro. Øh, med, på et tidspunkt, hvor den første eufori kan man sige, havde lagt sig i Hobro, der handler han det så også om at få tingene til at hænge sammen og ikke slå større brød op, end man kan bage. Og det er jo også det fundament, han har skabt i Randers. Det er jo ikke tilfældigt, at Randers er det hold, der har scoret mål mod... Nu dæmmer vi den kamp ja. <laughs> i weekenden, ikke? Men 21 mål, så vidt jeg husker, i grundspillets 22 kampe, det er, jo, det er jo sådan en mesterskabspotentiale, faktisk, set fra den. Men defensive organisationer, så er det jo rigtigt at søren at sige, så er der altså lidt efter lidt bygget mere på spillet. Og det er den måde, man bygger et fodboldhold op på. Det har jeg meget stor respekt for. Altså, er vi så herovre i København synes, at en gang imellem, det er jo rigtigt, flæber lidt for meget på sidelinjen. Men det er formentlig hans opdragelse altså i Midtjylland, der har gjort det. Fordi det er, de er jo verdensmester. Alle dem, der kommer derovre fra verdensmester, I står og pluder med fjerdommerne. dommerne. Det er nok det, der irriterer lidt. Ikke? Ja, det går skidt. I det. Ja. Øhm, der er et input, nu er ved spillestilen fra Pierre Rasmussen, som skrev, det det egentlig ikke et spørgsmål, men som Randers fan var jeg selv meget kritisk over for den kedelige spillestil for blot et par sæsoner siden. Forhåbentlig bliver stilen i vi ser nu normen. Og undtagelsen. Det kan du så måske øh, enten bekræfte ham eller afkræfte ham i. Er det en bevidst strategi, at de skal mere ud af den øh, tangent, vi ser nu? Ja, det er det, men, men man kan også sige, vi er også nødt til at kigge lidt på vores sportslige budget og, og hvad vi kan i forhold til, at der er ingen tvivl om, at, at vores første prioritet er, at vi skal spille Superliga hver eneste år. Øh, og så skal vi selvfølgelig have det bedst mulige hold ud fra det. Øh, men det sportslige budget, vi har, gør jo også, at vi kan jo ikke have to på hver position. Øh, og vi skal samtidig selv spille for, at vi kan balancere vores økonomi. Mm -hmm. Så vi er afhængige af, at dem, som vi henter ind, de præsterer forholdsvis hurtigt øh, og på et højt niveau. Så, så man kan sige, På den måde er vi, er vi presset, og der kan der godt ske, at der er perioder, hvor vi siger, at der, der, der er vi nødt til at gå ned til en base og sige, at der er styr på tingene, og der er det måske ikke så setværdigt. Altså lige nu her, jamen der, der lykkes tingene, og vi er, er dygtige til at, at have mange folk klar til at, til at spille kampen også. Så, øh, men hvis man kigger et vindue frem, jamen så kan det jo være, at der er to på midtbanen, og en i angrebet, der har gjort det så godt, så, så, så de bliver solgt. Og så skal vi selvfølgelig være dygtige til at hente nogle nye ind, men der kan jo godt være en, en tilvendingsperiode der, hvor vi er nødt til at, og ligesom at være lidt mere kedelige igen. Men lige nu her der har vi et, et hold, som, som kan øh, spille meget, meget underholdende og, og gode fodbold og kan være med på, på højeste niveau. Men, øh, det, det håber jeg, at vi kan fortsætte med os. Men, men kan du mærke, at det også betyder noget i forhold til interessen, måske både for jeres spillere, øh, men, men også interessen fra fans, fra medier, øh, rundt omkring øh, kommercielt, øh, at, at I er begyndt at spille lidt mere attraktivt, hvis folk ellers har opdaget det? Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, det, det, det ligger folk mærke til. Altså, folk kan jo godt lide... Altså, der er ingen tvivl om, at vi kan jo ikke spille underholdende fodbold og tabe eneste weekend, det giver folk ikke at se på. Så, så vi skal jo først og fremmest kunne lave nogle resultater, så derfra skal vi også kunne lave resultater, hvor vi spiller god fodbold, og vi har mm. spillere, som laver noget ekstraordinært, og sådan noget, som kan tiltrække nogle tilskuere. Men der synes jeg også, at vi har fået, fået nogen ind, som kan rigtig meget på egen hånd, og hvor man tænker, wow, altså øh, nogle gange, når vi får klippet Ja, små episoder ude fra kampen af Tosin eller Greve eller Vito for den sags skyld, jamen, så tænker man, det er der sådan noget, hvor man tænker, wow, det er, det er, det er fedt, og det, det vil man da gerne følge, og det er der sådan nogle, som, som unge fodboldspillere også kan se op til og sige, jamen det, de laver nogle, nogle gode detaljer og nogle, nogle gode ting. Men jeg tænker lidt på Søren, det du er inde på her, det er jo, nu kommer der jo en balance imellem, at de spillere, der fungerer godt, dem skal man så gerne holde på. Hvis man skal have noget kontinuitet og nogle bedre resultater, også fremadrettet, så skal man jo skabe, skabe fastholdtige spillere. Det kræver noget kapital, og man skal måske også tilføre nogle spillere. Det kræver noget kapital. Hvordan ser det ud i Randers? Fordi der har jo rumlet nogle ting. Hvor er I henne? Og udenlandske investorer, og de kommer ind i nogle andre klubber, og... De har også været rundt i Randers på et tidspunkt, mm. ved vi jo. Ja, nu snakker du om børnene, som tog ja, til Nordsjælland. Som, ja. som så endte i Nordsjælland. Mm. Øhm, hvordan ser jeres situationen ud i forhold til, at I kan I kan øge jeres budget? Jamen, det er jo det, vi arbejder hen imod, det vi gerne vil. Æh, men vi er heldigvis kommet til et sted, hvor at, at, at økonomien ser, ser god ud. Vi kommer også til at, at lave et overskud i, i indeværende regnskabsår. Vi... Øh, synes jeg har en strategi, hvor vi på fornuftig vis kan få balance i tingene over tid også. Men jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at vi kunne øge vores sportslige budget, så at, at vi når vi, det er jo de bedste spillere, der bliver solgt, men at man så har lidt flere, som så kan gå ind og tage over, og så kan du man kan sige, købe nogen, som hele tiden sidder bag på, som så arbejder sig op igennem systemet. Der er vi, vi udfordret af nu, at vi kommer til at skulle sælge vores bedste spillere. Og så skal vi være heldige eller dygtige til at få nogen ind, som fungerer hurtigt, og det, det bliver en udfordring på et eller andet tidspunkt, hvis vi skal fortsætte med den, med den nuværende økonomi. Så på den måde, øh, der skal vi på, på, på, på den længere bane, der skal vi ud og få nogle, nogle investorer om det. er lokale investorer eller om det er øh, udenlandske investorer. Det, øh, det skal være nogen, som har de rigtige intentioner. Det er heldigvis, man kan sige, at vores nuværende ejer er meget tydelig omkring det, at vi er jo ikke til salg bare for, at vi skal, vi skal sælges. Det skal være nogen, som har de rigtige visioner omkring det, og det skal være nogen, som, som vil klubben og, øh, og byen det rigtige. Så, øh, så de, er, de er heldigvis kredsende. Yeah. Vi hørte jo, at der var to øh, mulige investorer tilbage i efteråret. Øh, her på den anden side af nytår, der, der blev der ligesom lukket af for det, at det havde ikke været det rigtige øh, for Randers FC at gøre. Øh, men hvis I skal have nogen ind, hvordan skal I så øh, gøre jer mere attraktiv over for, for, for øh, formentlig udenlandske øh, investorer? Altså, handler det også om Ja, det ved jeg ikke. At komme ud i Europa for eksempel, øh, eller at, at få nogle øh, resultater? Øh, eller hvordan, hvad, hvad gør I? Ja, selvfølgelig gør det det med altså, Jeg, på det jeg, længe, jeg tror det? aldrig, at vi har været mere interessant end vi er lige nu. Øh, vi har kvalificeret os til top 6, og forhåbentlig kommer I pokalfinalen. Øh, gør det godt. Vi har en økonomi i balance. Vi har en ungdomsafdeling, som er, er velfungerende. Vi øh, får talent op ved eneste år, som også er man kan sige, et par meter så mange af de investorer, der kommer og de kigger på. Så altså, jeg tror, det er svært at blive mere sexede, end vi er lige nu. Så jeg tror, det er et godt tidspunkt for os at få tilført noget mere kapital. Men er det så også en af din jobbeskrivelser, det er også dig, eller har du. En bestyrelse, der arbejder på Der salen. har jeg heldigvis ejere og bestyrelse, som, som, er, som er dygtige til det. Og jeg kommer selvfølgelig nok til at komme med, med nogle input og, nogle, og bliver, bliver hørt i den, i den henseende også, men det er heldigvis dem, der tager sig af det. Men hvad er det vigtigt for jer, at, at hvad kan man sige, kommende investorer køber ind på? Hvad er ligesom de værdier, som, som skal, eller rent praktiske ting, som, som ligesom skal købes ind på, hvis man skal investere i Randers FC? Altså, det er jo i bund og grund ejerens beslutning, men altså, hvis du spørger mig, så skal vi jo bygge videre på det, vi har nu, og bare bygge ovenpå. Øh, og, og man kan sige, at vi kan jo nok godt finde nogen, der kan tilføre 5 eller 10 millioner mere, men det skal være noget, som man kan sige fortsætter i 5 eller 10 år, mm. hvor det hele tiden bliver bygget på. Og er vi så dygtige i perioden til at få solgt spillere for ekstra millioner, millioner, kan man så putte dem ovenpå og bygge videre derfra? så synes jeg, man har fat i noget af det rigtige. Altså, det der med at bare sælge klubben og så egentlig ikke have nogen visioner eller nogle, nogle, nogle strategier for, hvor man kommer videre derfra, det, det flytter os ikke som klub. Så, så det er vigtigt, at vi finder nogen, som vil det på en lidt længere bane og ikke bare vil ind og sige, at okay, nu, nu laver vi nogle salgbare spillere og får vores investering hjem igen, og så er vi egentlig ligeglade med resten. Så, øh, så jeg håber, vi kan få nogen, som kan tilføre nogle, nogle midler, kontinuerer lidt over tid, mm. så vi kan løfte vores sportslige budget til at have en, en større sikkerhed for at kæmpe mere om at, at være i top 6 hver eneste år. Og nu siger du salgbare bare emner, lad os uh, gå videre til uh, endnu et en af vores uh, faste formater, Super Salget. Super Salget uh, for dig. Så mange transfervinduer har du ikke haft, men du har trods alt solgt spillere uh, allerede, så, uh, så hvad, uh, hvem peger du på? Ja, som du selv siger, så er der jo ikke så mange. Der er jo Hannes og, og Bage og Sappe og Røm og så Emil Ries. Men der er ingen tvivl om, at jeg synes, at Emil Ries er, er det bedste salg, jeg har lavet. Vi henter ham hjem transerfri, en af vores egne udviklede spillere, som vi henter hjem, og vi henter ham hjem som ja, tredje, måske fjerde angriber på, på det tidspunkt, som, som skal udvikle sig og, og selvfølgelig først og fremmest blive god nok til at spille på holdet og han udvikler sig enormt godt og igen du til trænerteamet ikke kun Thomas Bjerre men også med Rasmus Bærelsen. og de de øvrige altså få udviklet ham rigtig rigtig meget og, og sat hans kompetencer i spil og, og han spiller så en en rigtig god sæson og får lavet mange mål og vi får solgt ham så, øh, så det er det er indtil videre det, det, det ja, Hvem er salg. det næste supersalg, jeg så ja, Jeg synes jo, at vi har mange, som, som har udviklet sig til det. Som man kan sige, Tosen, som var, var røvekøbet, forventer jeg mig rigtig meget af. Vi henter en kammerat på, på en fri transfer, som også efter Emil er, er blevet solgt. Laver mål er interessante for andre klubber. Så synes jeg, vi har, jamen, vi har en dygtig målmand. Vi har øh, Simon Graus i midterforsvaret, en ung spiller, som øh, efter min vurdering burde have været med eller udtaget til U21-EM, øh, som, som er rigtig, rigtig dygtig også. Så, øh, jeg synes, vi har, vi har mange gode spillere vi må se, om der rører noget sted allerede til sommer. Det er der også selvfølgelig en vis chance for, jo højere man ender også. Vi skal kigge lidt frem mod, ikke så specifikt på pokalsemifinalen torsdag, men så alligevel for rivaliseringen med AGF. Det er jo en, vi lægger mærke til, også i det københavnske, trods alt. Og jeg tænker, at en af grundene til, at I står et godt sted lige nu, det er jo, fordi I blandt andet har lige nu taget på AGF i pokalsemifinalen. Hvordan føles det egentlig at have det til på en rival, som måske, I godt og grundigt har? Det er fantastisk. Ja. Det er, <laughs> sagt, sagt, sagt kort, så... Ej, det er, der er jo ingen tvivl om, at, at der er jo det der store lillebror forhold og det er, det er kampe, som betyder rigtig meget, det er kampe, der bliver hyped rigtig meget. Det, det er kampe, som betyder meget for spillerne for klubben, for fansen for byen. Så, så, så, så det, det er en, en fed position, vi er i nu her, hvor vi har haft så mange kampe, hvor vi ikke har tabt til dem. Hvad betyder det egentlig for, for jer som klub at have en rival? Øh, som I kan ligge og bokse med på den måde altså ja, derudover så også have op og hand, må man sige, øh, for dem Jamen det betyder jo meget, altså, der er selvfølgelig både noget sportsligt i det, men der er også noget kommercielt i det, hvor at, at, at du kan sige, jamen altså det er jo en dem, hvor vi kan gøre os interessante både overfor tilskuerne, og kan desværre ikke komme kom tilskuere ind, men, men få flere tilskuere ind, for gjort noget i forhold til sponsorerne, få jamen, I, når hype om klubben og noget reklame til, til sponsorerne og til, til, til klubben, så, så det er det de kampe, der betyder, betyder noget som giver lækste krydderi. Har de hjerte helt glemt, at du også har været i AGF? Ja. <laughs> det er jo meget smart. Jo, jo, men det er jo det, vi har talt lidt om det. Det er jo lidt sjovt, at øh, der, der er den rivalisering, og jeg tror personligt, at der er man, jo god. man har god brug for at have en lokal konkurrent, som man hele tiden kan måle sig på. Det skærper også øh, interessen, og det skærper øh, hele setupet, at øh, man har virkelig noget her, som betyder noget, Både internt og eksternt, ikke? Men det sjove ved det i jeres tilfælde, i hvert fald når jeg kigger på det udefra, det er, hvor mange der egentlig har vandret frem og tilbage øh, mellem AGF og, og andre Så der er jo nærmest sådan et fedt- kusine-forhold en lille smule. Er det ikke det? Nej, det, det er det ikke. Har du ikke familie i AGF eller hvad? Nej, jeg vil sige, at øh, det, at Nikolaj Poulsen skifter til AGF, der, det gjorde ondt på mig. Ja. Det, det gjorde det. Det var en af dem, hvor det... Ja, det var det, det var det forbudte skifte. Det var altså en, hvor jeg lige havde ønsket, at man kunne træne med ham en gang, inden han, inden han skiftede. Ja. Nå, det lyder, det lyder som om, han kunne lige have fået et par knopper i haserne der. Men, men du siger jo til mig, at der ikke er forbudte skifter, at det ikke gør noget, man skifter mellem Nej, to rivaler, er, er det ikke sådan? Jo, men det er der jo alligevel, fordi men man kan sige, at forbudte skifter er jo også noget, der er med til at hype begge klubber, fordi det giver mig en omtale, og det er selvfølgelig også noget, man både som spiller, og i også som klub, både øh, hvis det er sælgende eller købende klub, skal forholde sig til, og som man skal kunne håndtere. Fordi det er klart, at øh, ser du fra fansynspunkt, ikke? der er ingen tvivl om, at de mest glødende øh, Randers FC-tilhængere, de, de sådan et eller andet sted i gåseøjene, hader øh, gymnastikforeningen dernede, ikke? Øh, og de stjæler en spiller eller leder eller hvad det nu gør. Og omvendt, øh, det, man vil heller ikke i Randers acceptere et lillebror-syndrom, når man selv synes at man gør det godt. Så der er, jo, der er masser af potentiale i det der. Så der er masser af brændstof i det. Men selvfølgelig skal man kunne håndtere det, og man er jo også i en professionel verden. Jeg er sikker på, at hvis Søren sidder ved at tale om, han skal gerne tjene nogle, spiller, eller tjene nogle penge på spillersal, han vil nok helst sælge til udlandet, han vil helst sælge, ikke til konkurrenterne. Men hvis AGF kommer med den meget store pengepunkt, øh, så er han jo nødt til at lytte til det. Ikke? Sådan er det bare. Bestemt er jeg enig. Så må du klare det internt bagefter. Ja, ja, ja. <laughs> men der er jo, men vi har jo set en nu jeg med at sige, vi har gang i en kronjysk stime her. Vi har jo set ledere fra Randers sige den vej til Aarhus. Jeg ved, at Jakob Nielsen han går leder efter en sportsdirektør. Hvad hvis han kommer sportsdag? dig? Ej, det tror ikke jeg, jeg han gør. Jeg er rigtig, rigtig glad for at være i Randers og har store planer om, at vi skal udvikle os videre herfra, så jeg sidder i Randers, og det, det kommer jeg også til fremover. Men vil det være et skifte for dig? Det ved jeg ikke, om det vil være. Det tror jeg som ikke, det vil være. Altså, men det er, ikke, det er ikke noget, jeg går og spekulerer på. Han er ikke ringet nu, måske det det. Ved vi, ikke. Men, men, men det er jo lidt kuriøst med det her forhold mellem AGF og Randers, fordi der jo har været de her genganger især i ledelses også. Og du har jo også et godt forhold til Jakob Nielsen, som så vidt jeg kan regne ud må have hentet dig til Randers i sin tid. Ja, det forsøgte han på. Det endte så med, at det blev, blev som kørt forhandlinger, fordi Jakob ikke kunne. Okay, men, okay. Øh, men, men, det, men det gjorde han. Så jamen, jeg har et rigtig godt forhold til Jakob. Vi har været kammerater, siden vi kunne gå. Vi øh, kommer øh. begge til fra den klub, som vi kalder Vorup, men som hedder... Vorup. Ja. Det er sådan det her. Ja. Så. Hvor meget kommunikation er der mellem dig og Jakob Nielsen, når I har vundet endnu en sejr over AGF? Jeg har ikke snakket med ham siden, altså, tak for kampen, så jeg, jeg, jeg synes, vi har et, et, et rigtig godt forhold, og vi ved godt, hvornår at vi skal hinanden være, og hvornår at det, det er passende, at man ringer. Og, øh, og så er vi rigtig gode til også at, at vide, hvad det er, som vi skal, vi skal snakke med hinanden om, og hvad vi ikke skal. Altså, da jeg var i Randers som spiller, var der jo også ting, hvor vi siger, det kunne vi jo ikke snakke om, og gjorde det heller ikke, og det er jo lidt det samme nu. Så, øh, så det fungerer rigtig fint. Øh... Hvordan har du brugt ham? Du kender ham jo, har et godt forhold til ham. Hvordan har du brugt ham, da du skulle ind i det her sportsdirektør-game? Fordi der havde han trods alt noget erfaring, som du ikke havde. Jamen, det er jo klart, der har jeg jo sparet med ham også. Jeg har fået, fået mange gode råd for, for ham også. Han har været i branchen i mange år og er, er vanvittigt dygtig. Man kan sige, at han har gjort et, et fantastisk stykke arbejde, og har stor ære i det, hvor Anders FC er nu, og det, der er blevet bygget op. Og han har stor ære i, at, at der igen er kommet styr på butikken ude i AGF også. Så han er rigtig, rigtig dygtig, og har også hjulpet mig med, med mange af tingene, og også ligesom at, at give indsigt i, i nogle af de ting, som jeg ikke kendte til inden. Så, mm. så der har han været en god hjælp. Vi mangler en ting, eller er det lille hængeparti, som jeg nogle gange lige er ved at glemme. Det er den, der hedder Svipsaren. Svipsaren for dig. Hvad har det været? Jamen, og den synes jeg faktisk er svær. Og det det er de altid <laughs> ja, ja, ja. ja, men det er ikke, og vi har aldrig kommet til at pege på en spiller, som, og specielt ikke en, en nuværende, hvor jeg vil sige, at det var en sweep, så det kunne jeg aldrig finde på, fordi det har også noget med om... Vi er dygtige nok til at få vedkommende til at præstere osv. Så så, øh... Men nogle gange er det jo også, ved jeg i hvert fald for nogle af dem, der sidder her, signings, der ikke er blevet til noget, som man senere ser blomstre op ja, sted, ja, det kunne noget. det ikke. Altså, det, det, der egentlig irriterer mig mest, det er, at, øh, om det er en svips eller ej, det er egentlig, at Baskim ryger til OB i sommeren 18. Og det gør han, fordi at vi på det her tidspunkt det ikke har råd til at, at betale det, der skal til. Men det, der, der irriterer det mig en lille smule. ikke kæmper lidt mere for at få det til at lykkes. Han passede rigtig godt ind til klubben, både som spiller øh, på og uden for banen. Øh, og nu prøver jeg igen, kan jeg godt afsløre, også at hente ham igen nu her. Det er her. sgu til at øh, og Jeg er jo glad for, at København er der. Ja, det er Og jeg vil sige, at øh, havde jeg, <laughs> jeg på et tidspunkt haft de muligheder, jeg havde, da jeg forsøgte her i vinters, mm. på trods af, at der havde heller ikke nok, så tror jeg faktisk, det var lykkedes dengang. Så, øh, så der vil jeg faktisk ønsket, at jeg kunne have givet det et, et ekstra skud. Hvad var det, Baskim havde, som, som øh, ville være godt for Randers FC? Ja, både dengang og nu. Jamen, han er, han er en dygtig fodboldspiller. Han, øh, han vil passe rigtig godt ind til det der, den måde, vi spiller på nu. Han, øh, han, han binder spillet. Han er god til at sætte si, sin, sin medspillere op. Han, øh, han kan selv være målfarlig også. Han er, han er træningsivrig. Han er øh, en foregangsmænd på, på træningsbanen, og så har han en god kammerat også. Øh. En, en god fyr og en god spiller, som mm. jeg gerne vil have haft i min trup. Mm. Hvordan ved du egentlig de ting, at både det her at han er træningsivori og at han er en god kammerat? For det er jo ikke noget, du bare kan se i stats. Jamen, det var derfor, at jeg var assistenttræner. Ja, så når du... Så der, jeg var, der, var på banen sammen med Vasken, og... det, ja. det halvår jeg var. Der, så... og ja selvfølgelig. Ja, øh, men når, du så, når han så er en, hvad kan vi sige, en fortrydelse for dig fra, fra 18, hvordan kan det være, at den fortrydelse så ikke ligesom gør, at, at du får ham lukket her i 21? Det var fint, at nogen havde flere penge, vi havde. Så det er rent økonomisk ja. spørgsmål. Nå, jamen tak for den uh, lille nyhed, den kendte jeg i hvert fald ikke. Det sidste, jeg vil spørge dig om, inden uh, vi siger tak for i dag, det er, hvad er et godkendt resultat for jer i den her sæson? Det ved jeg godt, det er at være i mesterskabsspillet, men nu hvor I er der, så ved jeg også, at I gerne vil mere. Øhm, ja, så hvad er det godkendte resultat, og hvad drømmer du om? Ja, der er store forhold. Altså, inden vi går ind i sæsonen, der, der er der ingen tvivl om, det. altså der, der med vores sportslige budget, jamen, der kan vi sige, jamen, der hvis vi kan overleve i Superligaen, jamen så, er det, så er det godkendt. At vi så kan kvalificere os til top 6, synes jeg er meget mere end godkendt. Og kan vi så ovenikøbet komme i en pokalfinale og forhåbentlig også gå hele vejen, jamen så er det jo en, en vanvittig sæson, som, mm. hvor man kun kan, kan løfte på hatten for det hele. Så drømmen er? Drømmen er at vinde pokalen, og ja, om det så bliver en, en fem- eller en 6, så det lever jeg med. Men, jeg vil rigtig gerne vinde pokalturneringen. Så er en vej ud i Europa gerne med en pokal på Tom? Ja. Jamen, øh, hvis nu er vi skal, Randers skal du, jo, Jeg er jo en gammel Jeg kan jo huske Randers som et øh, ordentligt dygtigt pokalhold. Tilbage i min tid var det et forfærdeligt hold at spille med, fordi de var... Og jeg har også tabt pokalsemifinale <laughs> til Randers Freja i sin tid. Uh, så jeg vil bare sige uh, held og lykke, fordi en pokalfinale er noget af det største, man kan komme i som klub. Det er jo en spil til i parken, men så må I jo nøjes med et atletikstadion. Ja, desværre. Ja. Jeg var selv med, da vi vandt i 2006, og det var en ja. fantastisk dag, og en god ting for klubben også, så jeg håber, vi kan, vi kan gøre det igen. Held og lykke, og tak fordi du kom her sammen. Tak.